eta hain zuzen ere Kirola izanen dugu izpide orain eta futbola zehazki izan ere Bastamidialdeko talde nagusien emaitzak errepasatuko ditugu orain entrenatzaileen valorazioak aditu. Zahsteko Gipuzkoako ligako ohozko erregional mailako beti gazteko emakumeek 31 galdu zuten pasaien larun batean zumaiakoren koren kontrainara 8 bigarren entrenatzailea kontatu dugu nola zen partidua. Horretan jokatu dugu zumaiakon kontra, beraien zelaean. Bueno, bagenekin, hasilatik izango zela partido nahiko gorra da nahiko ekipo fiziko eta bueno, bagenekin. Minio, bueno, lehenengo parte hasi zen nahiko motxiel errateko modun, e, baloia zuten beraiek. Jokatzen zuten haun nits defensan eta gero bilatzen zuten bandatara baloia haietzia, hor zutelako beraien punto fuertia. Ordu, bilatzen zuten denboraguzin berdina, Ta, lenengo, oh, eta lehenengo ogeita bost minutu horrela joan ziren pospitzkot beraien esku. Gero da egia guaz eginela, pizkot indarra jokatzen, alare, nabaitzen genuen posfaltazela lasaitasuna jokun, ze ba, zen hartu, balona hartu, eta soltatu aleita bodu ordunez genun ez genuen preziziorik e, paseietan ere, ordu, bueno, deskantzun mezu izan zen hori, jokalarik ere ziren konsiente bat zegonaz. Ordu bono, bigarren pardin ateriz ja, fiskotego erari buelta matera, zelenen gozatin e, Joan ginen bat eta gutz, eh, deskansor ordun, pues bueno, vagenekin posibele zela eta eta Teriziren horretara. Ordun ja era aldatu zen jokua, hasi ginen jokatzen, jokatzen badakigun bezala, banda bilatuz beraien bizkarrera mina hinez, bandatatik haietuz, ordun horia aldatu zen egoera eta eri ginen egierra nahiko mina egiten Izan genik pare bat egoera nahiko garbiak, idoiak e, balon bat botazun, txutatu zun, zelai, erditi kasi. E, Hanetxe garaiek ere izantzun porterin bertan aukera bat. Mino, bueno, ez genuen suertzerik izan. Eta bigaren zakti guzei joan zen horrela. Gero suerte txerra izan genuen, min gehien ari ginen momentu etorri zela, beraien bigarren gola falta batez eta gero sartu ziguten hirugarrena. Punto positibo bat e, pues, bueno, partiu ongi joan zela, eta parte ja, azkeneko minutotan, Paulak sartuzun buruz gola, eta horre ere demostratu genuen, pues, guk ere bai e, balon, pues, goitik diren balon horietan, ere badugu laminiaiteka aukera. Eta, eta, bueno, sensazio hona partiu negiarran, zibigarren partin eman zitaion bueltego erarit, eta jakintzuten jokatzen badakiten bezala, orduan, posurren guki meti bezala. Horezkoe regional maiako gizonezkoek ere porrotan jaso zuten, igandei arratsaldean aretsabaletaren etxean bat eta utxeko mahar kagaloarekin bokatuzen neurketa, eta balorazio hausegindego Javier Eskabuesen entrenatzaileak azken jardunaldi honen inguruan. E, bagenekin aretsabaletara joakinela partido zeilu bat jokatzera, liderra, liderra zen, e, taldea hitzindartxua, eta, bueno, plantea mentua pixko bat e, defensiboa igual izan duzen, eskema aldatu genuen, bort defensetara pasa genuen, bilateral luzekin, eta gehiarren lehenbizko gehi minutu e, kostatu zitzaigun eskema horretara e, itia. Ba, jo gehiarren mintutik ja, ja, igualatu zen partidua, ja, defensiboki obe hon ginen, eta gehiarren lehenbizko uzatia, bueno, haretxabaletak pues, Bueno, zentruo, lateraletan bidez, eh bueno, ez e, o bueno, garbirik zela dira gure gure porteria hurbildu ziren. Gurei ara bueno, lordik bat polita izantzen nahiko garbia, eh kanpora zen bere tirua eta bueno, deskansoa lehen leen, bueno, pues aritruk azken aldian guri neiko neiko penaltik pitatzen digute. Eta penaltin, penalti naiko dudoso bat e, pitatuk ziren kontran, e, bat eta hoti jarri ziren, haun hitz egin gabe. Eta bueno, deskantzola gola joan gine, jakinta, bueno, partido nahi gine lagiten e, e, lideran itxin, bat eta hoti galduta penalti dudoso baten bidez. Osa, bueno, partido nahiko hortz, nahiko hongi zagoela. Eta bigarren zatian, bai, gu obik izan ginen, berai, pauso bat igualki belera intzuten, baita ere, guk. Sartu genielako gehiobera zelaian. jan. E, bueno, makinek naiko kasiogarri bat izan zun. Ez genuen lortu sartzia. Eta bueno, sensaziori hor ginela, hor bil ginela empatiri. E, Faltara desientate genitu, nare ara eta bar. Miren, bueno, ez zen lortu golik sartzia. Eta bueno, pena bat. Nostez, e, justun empatat izan entzela. Miren, bueno, urrengo hastian peseratzen bergaran, ja. E, regional maiako gure txokoak berriz garaipen askuratu zuen, faseko bigarren jardun aldean batetabiko marka aloarekin irabazi zuen Indarbizi Hamazazpitaldearen kontra eta horrelase kontatu dugu, ganis, zubieta entren atzaleak. E, indarbizin kontra jokatuen benuntri itxerpen, eta batetabiko maitzarekin bukatu zen partidua ez. E, partidua ez borrokate izan duzen, duelo haunitzeko partidua, zelaia ko laskatzen zuen eta horkariare ez, zelaia ikikila, eta dena ba, ba, joko zuzena, horrek itentzun bat bat baten aurkako jokaldia honetze egotia ez. Eta, bueno, gara ginen, e, hasi ginen partidua nongi, partidua gu kontrolatu gagoa genu, genukan beraiek binean, baina e, baloi geldi batian, korner baten bidez, e, gola sohortu zibuten berra eta garren minutuan, ez. Bigarren zutoinean jozun baloia eta ba, jo, e, posto erren, e rechaza tagaró eh hartu bat eta hotzekoa e, injustua zen ikusitakoa eh momento arte baina horrela da ez eta deskantzularrela joan ginen bat eta hotzeko emaitzarekin eta berteran ba, eran genuen ez zaldi on eta jarretu ara nula ba, e, linea berdinetekan ez lanean eta horrela teri eta lehenengo minutuania ja berdindu genuen Ruben Pedrosa bitartez eta gero Bara gandu gineen, gola, gola, gola, eta gola laro gaitama irugarren minutan etorri zen. E, falta baten bidez, e, Mikel Morziok, e, bigaren zetoinean etzizuen maloia, eta ale etorrita etorri eta e, buruz zuzuen buruz, eta batetabikoa sartu e, genun. Christon po sartu genuen, lan handia ina genuen, eta merezik nik uniru puntu horiek, ez? Bitaletako e, norbatkere biatu bali mazun gehiago behartze, E, porteria ikustu du izan duginela eta kriston lana inagenun eta merezitako irupuntua kitxera karriean ikunez horrein lehian jarraitzera lehenengo alapuntukin dago eta gu irupuntukin orduan orse ditu baradugu goko postuak e, ez, ez galtzeko eta Nafarroko ligan lehen maia autonomikoko bastanek iruna berdin duzuen pasanelarun batean giltza ordin agoitzen kontra atzetik zijoan taldea gutxe e, eta iruko markagailoarekin, eta, bueno, ba, markagailoa irauli, eta berdinketa lortzea, e, berdinketa eskuratu zuen taldeak, eta, bueno, ba, hori baliagarritzat eman dezakego, ez da, Ivan Romo, entrenatzealia? <gülhk> bai, bai, partiduak horrela reski jartzen badire, eta 0-2 zarten dizute bigarren zatian, ogei, ogei eta 2 minutu faltazilea, da, azkenean, be, Enpatatzea oso on azkeni komuniituan, ba, oso onan moralez etortzen da zenen e, genukan bi partidu baldu eta orain tzerota diu eta azkenean bueltan ba, bueno, batedatzea eta e, aldatzea e, jarrera hau ba, ona izango da e, puntua hau beti aipatzen dugu ez, ba, garaipena ezin bada eskuratu berdinkettarekin bueno, ba, bederen puntu bat ateratzen dela eta hoitzetan bon bueno, horrek balioa duela eta kas hotan ustu dut ba, gehiago ez aipatu dugu galtzen ari zineten, eta bueno, horrela markagailua iratzea eta bono hirugol sartzea azken momentuan ba, puntuak ez ies egiteko. Bono ba, bueno, garrantzitsua da taldearentzat ere ez, e, aipatu duzun jarrera hori aldatzeko. Ba, izan taldea, zaitu ba, o sea, zen, eh, ez genuen partidu txartxar egin, izan genituen eh, sartzeko gol baten bat, baina, bueno, bera, ireke sartu zituen lehenenguak, eta gu azkenean, ba, bonen, eta baita izan genuen azkenean eh, beste joareba irabastiko, baina, mm. bueno, eh, empatea igual justo guretzat, ezak guzti entzat, ezperduen nori 0-10 jaten zirelako irabasten, baina, bueno, gu uh, jendeaz eh, osongi portatu zen, animatu asko, eta, bueno, sartu ziguten partiduan, bur, e, aldaketak, e, kampantzu den jokalariak baita, nekizta aldatu, eta azkenean denoan artean, bat, lortu denuen iruna lortzea. Hum, hum. Gainera hori da, giltza hori jokatzen zenuten, etxean beti ere da garrantzitsua ez, e, zaleen animoak eta jasotzea, eta pensatzen dut, Alde horretatik ere ez garrantzitsuan dela, maila hori ematea ba, zaleen aintzinean, eta noski lagunduko duela ez beraien bultzada hor, horrek ere? Bai, bai, e, izan zen partidu ba, jarri zitsa egon gaizki, eta bueno, aldaketegin eta esan dugun bezala, ba, jendeare, gure jendearen arte, e, aurrean ba, osongi bultzatu ginen, e, zeratu bukatu arte, Ez eman galtxaratik gal, gal edo zein baloi, sartu e, egin algoen nuen, batez ere e, gogoz, eta, bueno, igual buru gutxiago izan genuen, baina, bueno, e, batxutan baita ere praktikoa da, e, gogo handiorekin joan eta buru pizkabazik. Gutxiago, baina, eta horrela lortu genuen iruna. <hazien> Eberki, gainera, orain, atxeden aldia izanen duzuein, jauteriak direla, eta eta aldi... Horri, or, e, aurre egiteko, ba, modu honetan ere garrantzitsua da, ez? E, ba, bueno, ba, bertze sensazio gozuago batekin atxeen aldira joatea. Ba, izsensazioa, e, zere, bueno, azkenean e, neukan bi partidu galdu, eta, bueno, garrantzitsua zen irabaztea, baina, bueno, partidu e, ekipo hon baten batzen, e, goian egongo dena, eta, bueno, zaiatzea e, puntu hori eta izan zen bezala, e, positiboa izan hor da, eta guk ikusi bardugu, e... Jarraituardugula lan asko egiten eta orain ba, kanporagoaz eta hor baita ere bar dugu puntua ateratzeko. Mhm. <hazen> aldia duzu aste eta baino entrenatzen berdin jarraituko duzu? Eh, entrenatuko dugu astarte eta azkenan ta mangodi ez ezta ostiralan ta e, inautenietzako eta bueno, gero pila <hazen> or, Berriz jarri ta hurrengo ba, berriz eh garesen kontra jo hasterako. <hum>, Atxeena ere batzutan baliagarria da, pixka tarna sartzeko eta buruare ba, lasaitzeko, edo bueno, ba, bertze modu batean, ez hain zinegiteko gelditzen den ari edo? Bai, baita ere be, jukalei baten bat lezio, eta ola, be, lasaito feste eman, eta rekuperatu ongi, eta orain denok berriz e, bierta ja e, a tope e, bukatu arte egin behar dugu. Bai, zuretzat ere pensatzen dut garrantzitua dela, ez HN hartzea tarteka? Bueno, gu, atxeren eh, jarraitzen dugu lana prestatzen, eh, estadistika eta denak ikusten dugu, eta zer gobe eh, desakegut, azkenean, bueno, eh, gure lana da hori, uh -huh. oseak, eh, zaiatzea batekin iz, eh, itxegitea, bestekin, eta, bueno, azkenean eh, gu jarraitzen dugu lana bezala, festa, feste, igual, azte buran pizkada gehiago, feste, gehiago. Dugu zeren ez daude partida, baina, uh -huh. bueno, eh, lanean jarretuko bortu dugu, denoko esara. Hori da, martxan segituko duzu, e, beraz, e, egia da, ba, honek ez duela etenik ez, eta, bueno, demoraldea bukatu bitarte, ba, hortxe, martxan segitu behar duzuela, ba, pixkat, aria ez gelditzeko, ez? Bai, <laughs> bai, hori da, hori da, hori da. E, berki, ba, ba mila esker gurekin izateagatik, haukontatzeagatik, eta, bueno, ba, Aproveitxatu, haste buru hau e, partidurik gabe, eta bueno, ba, ea bueltarakoan ba, berriz ere martxan zaudeten, eta bueno, ba, hemen izanen zaitugu berriz ere berri honak e, kartzen. Bale, mi eskerta jaunteria honak pasatxe espero dugu. Ederki, berdin, eskerrik asko, Iban. Bale, aio. Eta azkenik, preferente emaiako doneztebe punturik gabe bueltatu zen, pasainelarun batean sanjorgetik soto ibarbasotaldaren kontra lehiatu zen eta iruetabiko emaitzarekin galdu zuen. Joel Hilbigarren entrenatzaia kein dugu partiduaren valorazioa dituko dugu. Berritxarrakin torri ginen, izen izan genon puntorik ateri, eta irutabi galdu genon soztu ibarrazoen aurka jokatutako partidun. Demoraliko momentu txar batin gaude emaitzak ikusita, psikologikoki taldia ongi dago, binen bai da emaitzak azken ez eztirla onak, eta bueno, ez da eskusarik binen bai bueno, azkenin taldia baja unitzekin dago, sanzionak... bueno eh, beti tokatzen da demoralinol como momento bad good ni cuando tokatute uh biñon jokatuko un partido ekipo ahitzunategenon, e, beti naiz eta bajak izan, edo sancionados izan, están dugun un taldia beti ona da eta beti uneko un hoietan konfiatzen dugu. Eta bueno, más o menos va que un planteamiento pensado tu a leengo ongi aterizela. Aukerak izan genitun antzintilla jartzeko, beinat burukala batekin langarabotasun, ajestak arakanpotik tiro onbar le hberak ere. Eh hoiek Itzi uten bai partidu haxeran tiro bat Sergio Gutiérrez Zula, Bino Bertzelaz, eh ikusita nola jetu ginen areara zerbe gehi jo merezi bai da, ba lleguea da, bino atxeden aldira uge doujon ginen eta bigarren zatia, bueno, pues de tiesa la marcha ba geioko, bueno, geioko patu intentsuak no minon, eh lenego zatia on bateginia. Bigarren zatiak ezkisartu ginen, taldia etzen baten ongei sartu, sotu barra oso denakin zen bigarren zatin, bertze talde bat zelemagaten zun, bine ongu ez ginen ongi kokatuk, e, eta bueno, piskot sufritu genuen, lehenengo amago sogei minutuan bai sufritu genuen, itzintzizkiguten transizioiek kontrataketan ez genitun ongi mozten, e, duelo oietan ez ginen garaie, e, bigarren jokaldik, egia da lehenengo amago sogei minutu bigarren zati guk izan ziren, eta horien gola hort horri zen. E, bigarre zaztiko gigarre minutu, gutxi guetxi betxi. penalti bat zaiatuta gero, kanpola eta gota gero. Horien nengo gola torri zen, bat eta huts. E, despeje txar bat ingenun, eta Jokalde horretan gola torri zen. Eta zortzi minutora sotok bigarre gola sartu zigun. Eta bi eta huts galtzen jarrek ginen. Behin gola hori sartu zigutena. E, bueno, taldia etzen behitit horri eta lan insegitzu borrokan borroka insegitzu zun, erratunela taldi borrokatuzula azken minutu arte, hori ez zintza jo pegari jarri. Eta bi eta batekoa, Txaguminek provokatutako penalti batin xabi sartu zun, eta bueno, denak egin ginen, alaketak egin ginen partidua bila, eta bueno, segidan soto kiru eta batekoa sartuzun, zun, taldi berdin segituzun, E, ziko desku bajatu eta, bueno, ya ja, deskuentun sartu ginela, xabik bere bigarren gola, eta talen bigarren gola, falta sartu zuen, irutabilarrui ginen, eta deskuentun, pues, momento dati nebatentzun berdinduko genuela partidua, oien zelaian egon ginen sartua, oien arianean sartu geinen, horatxototuko e, genuen, Baina, bueno, aukera bat izan genuen, partio bukera, partio berdintzeko larunbe izan zun Baina, bueno, ezin izan genuen partio berdindu eta iru eta bi galdu genuen Baina, bueno, eratzen hala, lehenengo parte, bueno, txukuneen genuela Golik gabe bine, bueno, txukunain genula, ez genula honi sufritu eta bai generatu genula. Bine, onbigarren zaktiko lehenengo minutu nik uste pixu beklabai ziren eta soto gu, bine, on, bastante onbastante gehiago izan zen, guk hor sufritu genuen. Egia da, igual guk ere eskema lehenago aldatzen genula, bueno, barbonoiek bizkartara eta transizoiek... Gutxiba sufritzeko, eta behin jagola sartu zigutena, lehenengo bigola sartu zigutela, bueno, ekipo uh, berri segitxuzun, borrokan segitxuzun, saiatu zen, hori ona dara ebaik guztia. Eta, bueno, zein izan genuen punturik ateri, San Jorgeko Fugoltz Laian. Eta, bueno, aste hau, uh, inaudetako aste gura dene, dene den dugu, Berrinen trentzen jarraituko dugu eta helduen astin eh beti aurka jokatuko dugu Donosteben eh taldik konpetitzen du astebururo ordun bueno guain seiatuko gara partiduk irausten hurbiltzeko helburu horretara eta bueno equipo psikologikoki ongi dago ordun naren jarraituko dugu